Ö. Ölvir, eða olvi, bróðir elvis, sem síðar varð þingolvur af Dóriæt, leti telara vestur um haf, bygði fyrst eiguna einu, síðan Svanahöpn, neitaði fjanúri um skip, bræðra vígin í Svanahöpn. 55, 56, 61, 62, 65, 66, 95, 96, 105, 125, 146. Ungjarðn. Ankeinor, keðja sem álistmíðavi til að fjötra melkur. 53 284. Örlátur Anatar. Svo kallatri sigr hann sig þér hann vildi komast sig í mjúkin við álva. 321. Plásida 383.